І справлятимуть тризну по ньому гунни. Коли вогонь пригас і на місці багаття залишилася лише велика купа малинового жару, гунни почали розходитися. А чорний вепр у супроводі крека і десятка воїв раптом поскакав до лісу, де переховувалися хорил і боревой. Куди це він? Спитав стривожено улицький княжич. Хорив теж був збентежений. Невже чорний вепр помітив їх на дубі? Якщо так, то треба якнайшвидше тікати звідси. Та на узліссі чорний вепр повернув у протилежний відродня бік. І тоді хорив ударив себе долонею по лобі. «Ле-ле, це ж напевно він поїхав по цвітанку» як же я не здогадався раніше. Буревою, хоч і донизу, за ним. Отроки, мов вивірки, швидко спустилися на землю, скочили на коні і чим душ, скільки дозволяв густий підлісок, помчали вслід за чорним вепром. Боялися відстати. Тому не зважали на те, що гілля болюче хльоскало по обличчю. Гнали і гнали щодуху вперед, падав під кінськими копитами заплетений сріблястим павутинням лапатий бур'ян. Роєм здіймалися із нього вгору потривожені лісові комарі. Кілька разів хорив виглядав згущаваний в поле, щоб пересвідчитися, чи не збилися вони з путі. Ні, не збилися. Слід, залишений кіньми чорного вепра і його супутників, ясно, виднівся по узліссю. Так вони їхали кільканадцять поприщ. Нарешті сліди круто повернули з поля на ледь помітну лісову доріжку. «Вперед! Ми їх наздоженемо!» – вигукнув хорив. Доріжка петляла у густих заростях, то спускаючись вниз, у глибокі балки і темні яри, то піднімаючись на круті горби у царство грабів і предковічних дубів, верхів'я дерев так тісно сплітались над нею, що сонячні промені не досягали землі, і внизу стояли прохолодні, зеленкуваті сутінки. Їхали довго. Буревої знову почав сумніватися, чи не збилися вони зі сліду, та хорив мав зірке око – він помічав кожну прим'яту стеблину, кожен збитий сухий сучок на деревах, чи гриб, що у траві. Уперед, вперед!» – підганяв він коня. Стежка вивела їх на чималу галявину, звідки долинули людські голоси і гавкіт собаки. Тут зупинилися і, прив'язавши в гущавині коней, виглянули з кущів. Посеред галявини побачили невелику хишку, оточену повіттям. Посередині двора конов'язь, біля неї припнуті коні. На деревах, що оточували галявину, жовтіли борті, дуплянки. До них весело гули бджоли, пахло медом і воском. Князівська пасіка. Від хижі долинули голоси. Один різкий, владний, чорного вепра, другий незнайомий, хрипкий і старечий. Чорний вепр кричав, «Шолодивий пес! Що ти заладив мед-мед? Плювати я хотів на той мед, що ти збереш тут для князівського двору? Я тобі наказав стерегти отроковицю, а ти її так уберіг? Я тебе вб'ю». Спалю твоє гніздо, і сліду не лишилося. Почувся свист на гая. З За заповіті вибіг старий сивий бортник, затуляючи руками закривавлене обличчя. За ним гнався чорний вепр і лупцював, скільки було сили. Вслід йому поспішав крек, щось говорив, але так тихо, що ні хорив, ні боревой, не розбирали його слів. Потім показалися вої. Спинилися всі біля конов'язі. Старий плакав, розмазуючи кулаком по обличчю сльози і кров. Князі, я не винен. Зачинив її. Підпер двері кілком, а сам пішов до яру по воду. Як же без води? А вона продерла стріхою і ліс. Я за нею. Та сам бачиш, не мені старому наздогнати молоду.